Истинско и относително знание 19-та лекция от учителя, държана на 27 февруари 1924 г. София Тайна молитва Прочете си резюмето върху отличителните черти на търпението. Прочетоха се някои от темите, най-важният стих от Евангелието на Йоанн. Многото знание, казва Соломон, създава тревоги на човешкото сърце, развива в човека личните чувства, развива човешкия егоизъм, недоволството, създава в човека високо мнение за себе си. Следователно, знанието на Земята, можем да кажем, не е нужно на Небето. Сега искам да бъда обективен. Това, че вие знаете да шиете хубави рокли, какво приложение може да има на Небето. Това, че може да пишете много хубаво, какво приложение може да има на Небето. Това, че сте художник или че сте поет. Какво приложение има на небето? На небето нямат нужда от поети, от доктори, от проповедници. Там няма съди, няма стражари, няма и министри. На земята те трябват, но ако всичкото ви време бъде погълнато от тия работи, като влезете в невидимия свят, ще се намерите в друго едно противоречие – много по-лошо, отколкото това на земята. Да кажем, столюбив сте, искате да не се излагате пред света. Какво трябва да направите? Който не иска да се излага, ще си има къщица, креват, това-онова. Нощо му мре, тогава ще дойде мъчението. Там няма да има нищо. Като умреш, ще те пратят там, дето не очакваш. Там е злото. Някой от вас ще кажат, я бъде, я не. Така е. То е въпрос на вяра. Има знания относителни, които са необходими временно, Има и знание истински. Има някои въпроси, които ние зачекваме, но които не са толкова съществени. Например, тук вие може да сте един виден търговец, на небето обаче няма търговци. Там продаване на платове няма. Печатари, които да печатат книги, няма. Банки няма. Ще кажете, какво има на небето? Има нещо, което хората не са и сънували. Апостол Павел казва, че чул и видял неща които не могат да се изкажат. Те са извън опитността на хората. Това не ви го казвам, за да ви поощрявам, защото вие на земята трябва да живеете земен живот, но трябва тъй да го наредите, че да го съгласувате с небесния. В това се състои изкуството на окултния ученик. Такъв човек аз наричам божествен Божественият човек съгласува земния си живот с небесния. Това трябва да научите сега. Някои мислят, че много обикновени работи се учат тук. Питам аз тогава, който и да е професор или учен, който се занимава с дълбоката наука, с дълбоките проблеми на математиката и геометрията, да ми каже колко милиарда атома съдържа думата обич – или нека каже, колко вътрешни вибрации има тази дума и какви са те по дължина. Ще ми кажете, що ни трябва да учим дължината на тези вибрации. Та и разсъждавате обикновенно, що нямате нужда от нещо. Казвате, не ме интересува как е направено. Ще дойде ден, когато ще имате нужда. Следователно, от това от което сега нямате нужда, ще дойде време да имате нужда от него. Умният човек е като онзи земеделец, който приготвя, разорава земята за есента или за пролета, за да посее. Аз съм ви говорил толкова пъти и пак ще ви кажа, не виждам във вас изкуството да превръщате вашите мисли. Аз се чудя на вашите умове, как изопачавате думите и после казвате и учителяте като нас? Не, едно ще знаете. Аз не съм като вас. Това да го знаете. В нищо не съм като вас. Аз абсолютно изпълнявам волята Божия. Обръщам внимание на най-малките прояви в себе си и мога да трансформирам всяко свое чувство, всяка своя мисъл моментално, туе което Бог изисква от всинца ни, в даден случай да не реагираш против волята Му. Момента, когато Господ казва да мълчиш, да мълчиш. Когато Господ казва да говориш, да говориш. Когато Господ казва да почиваш, да почиваш. Когато ти каже работи, да работиш. Щом започнеш да философстваш с него, всичкият свят ще се обърне с главата надолу. Някои ще кажат, нали трябва да се разисква? Яков като се бори с Господа, какво получи? Окоця. Тогава Бог дойде и му каза, от сега нататък няма да се наричаш Яков, а Израел. Кой си? попита Яков. Няма да ти кажа кой съм. Ти имаш лошо име. Ти си човек, който обича да спъва и да развръщава. От сега нататък ти трябва да бъдеш Израил. И Авраам има борба с Бога, но по друг начин. На него Бог тури още една буква А на името му и той стана Авраам. То и значи, че от него се изисква приложение. Казвам. Ние трябва да изискваме нещата не само обективно, но трябва да бъдем абсолютно справедливи. Формулата няма правда като Божията правда, само Божията правда е правда. Трябва да я приложим всестранно и в ума, и в сърцето, и в волята си. Да бъдем тъй правдиви, както е Бог правдив. Не приложите ли справедливостта? Не можете да приложите и любовта. Любовта е сила, но трябва да я регулирате с нещо. Как ще я регулирате? Например, казваме, трябва да обичаш някого. Как? Коя е нормата? Вие хващате ръката на една ваша приятелка. Колко време трябва да и държите ръката? Майката като хване своето дете, колко време трябва да го държи? Това са е изяснения само. Природата не е оставила тия неща произволно. Тя е определила всичко точно, за да се излюпи едно пиле колко време е необходимо за това. Три седмици. Всички ония, които се занимават с ботаника, знаят колко време трябва да стои в почвата семето на всяко едно растение, за да поникне. Сега има един бърз процес на никнене, но има и един по-бавен процес, който е по-мек. По някой път у вас се заражат контрасти. Може да дойде един силен контраст. Да кажем, някой казва, че Господ му е говорил. Вие може да схванете външната страна на въпроса и да се докачите. Казвате, на мен Господ не е говорил. Нема, ако аз вляза във вашата къща и видя, че свещите ви горят, ще кажа, че не горят? Не, ще кажа, че свещите ви горят. Но може да направя и следното. Вляза в стаята ви и изгася свещите. Вие казвате, горят ли свещите? Не, не горят. Как не горят? Вляза отново в стаята, извадя кибрита и ги запаля. В този случай... Минавам за благороден човек. Такива работи на един ученик не се позволяват. Отношенията на ученика трябва да бъдат отношения към Бога. Когато говорим за ученици, подразбираме отношенията ви към Божествения дух, който носи всички блага и дарби. Трябва да знаете, че този Божествен дух Никога няма да ви даде едно благо, докато не сте готови. Тъй, че да ви говори Господ или да не ви говори, зависи от вашата подготовка. Дарби, той ги носи и вие не можете да го заставите да ви даде нито една, ако не сте готови. Ще го заставите само тогава, когато изпълните волята Божия. Той е много внимателен. Когато бъдете готови, ще ви даде нужното точно на време. Следователно, ученикът има отношение към Духа. Някои от вас казват, аз трябва да бъда ръководен от Духа. Не смесвайте едно ваше лично отношение с Духа. После, не смесвайте онзи временен импулс с това че духът ви говори. Духът е най-разумното същество. Онзи ученик, който търси виден професор, намира го. Той е учителят му. Учителят говори, той слуша. Това е най-важният момент за него. Много учители може да му говорят, но този, който може да внесе в ума му светлина, необходима за неговия живот, това е духът. Така трябва да разбирате въпроса. Щом дойде духът, не може да има спор. Когато двама души говорят, щом дойде този дух, когато ние познаваме, то като заговори единият, другият ще седне да слуша. Спорят ли двама души? Те говорят, а не духът. Духът, когато говори, има взаимна отстъпка. Въпросът не е в бързането. Когато се дойде до Божията работа, дали ще си в началото или в края, все едно е. Там, дето е Бог, е все начало. Дето не е Бог, е все край. Ние може да обърнем и опашката да стане глава. Искам забележете това нещо в себе си, да бъдете ученици. Колкото се отнася до другите неща, те ще се изправят. Няма да остане нито една гръпавина в света, която да не се изглади. Тъй казва писанието. Всичките гръпавини, които съществуват в този свят, ще се изгладят. То е въпрос само на време. Нещата се проявяват във времето. В света ще дойдат нежелани работи. Спорове се явяват и ще се явяват. Не мислете, че само вие сте в света ученици. В света има много школи. Сега бих ви запитал, отде са си явили тези противоречия в живота? Коя е същинската причина, че хората не могат да се спогаждат? Някой пише теза. Успорват моя, има опоненти. Той трябва да я докаже. Да обоснове своите твърдения. За в бъдеще, ние ще поставим нашите теми малко по друга почва. На няколко души от вас ще дадем да разработят няколко теми. После ще ги извикаме тук да докажат своите твърдения, а другите ученици ще оспорват. И едните, и другите ще оспорват чисто научно. Да видим как ще се изнесе истината. Например, как ще докажем на съвременния свят научно, че любовта е необходима? Че кръвта на уния хора, о които любовта се проявява, се различава по състав от кръвта на уния хора, о които любовта не се проявява? После, мускулите на хората, които любят, се различават по качество и по количество от мускулите на уния хора, които не любят. Не мислете, че любовта може сега да се прояви. Любовта се явява като вътрешен процес във всичките съществувания на хората от милиони години. Вие сте засегнати от нея. Тази любов ще ви засегне до толкова, доколкото може да внесе уния елементи, които са необходими, за вашето повдигане. Следователно, един ден ще дойдем до положение по състава на кръвта да определяме до каква степен е достигнала любовта във всеки човек. Ще вземете една капка кръв, ще я разгледате под микроскоп и ще знаете дали даден човек има морални устой или не. По кръвта ще се познаете сами. Под морален устой разбирам основа, върху която каквато бура и да дойде в света, да издържите. Любов, която не може да издържи бурите на живота, е преходно състояние, което у всички хора съществува. У вас може да се зароди страх, ами ако аз не мога да издържа... Любовта изключва всякакъв страх. Страхът придружава само уния хора, които не се учат, които не изпълняват волята Божия. Когато дойде заемодавецът и поиска парите, като ги нямаш, страх е. Когато дойде учителят, а ти не си учил урока си, страх ти е, но щом си готов и знаеш урока си, ти си смел, и решителен. Учителят познава, че се учил. В Неговата душа има любов към Тебе. Щом не се учиш, ти се страхуваш. Действително ние сме възприели страха от животните. Това е животинско състояние, от което не само трябва да се освободим, но трябва да превърнем Неговите енергии, да ги внесем в човешкия живот, за да ги облагородим. Страха трябва да го превърнем в благоразумие. Сега, като ви говорих това, какво научихте? Пак толкова знаете, колкото и по-рано. Тоест, любовта у вас не е станала повече, отколкото преди. Тъй, че и вие не сте се изменили. Аз наричам силни думи тия, които, като ги говорим, да стане от у нас трансформиране, да кажем... Аз се измених не съм онзи, който бях по рано Например, двама души са се скарали от 10 години и не искат да се видят. Силна дума за тях ще бъде тази, с която, като я е изговорят и двамата, да се помирят и да кажат «Ние забравихме всичко» и двамата брата си прегръщат. В тях вече наистина има промяна. Но ако само ме слушате тука, като ви говоря, и одобрявате всичко, но при все това, всеки си седи на своята позиция, вие нищо не сте придобили. Аз искам да стане във вас известна промяна. Да кажете, в мене станала известна промяна. Постоянно трябва да става тази промяна. Човек, който се усъвършенства, той расте. Той е като зората. Нали най-първо се смята, че се появява на хоризонта малко светлина, после тази светлина се увеличава, увеличава, докато най-после по обяд дойде най-ярката светлина. Вие ще кажете, не е време сега за усъвършенстване. Това е друг въпрос. Това са ваши разсъждения. Ако искате да следвате Божествения път, знайте, че той е само един, няма друг път. Ако вие не се измените, може да слушате да ви се говори с хиляди години, но най-после ще кажете, нищо не научих. Аз ви казвам, ако не работите съзнателно, за да се измените, дето и да идете, вие ще се останете все същите. Европейските народи промениха ли се от 2000 години насам, Иди кажи на някои евреи нещо за Христа. Все си е същият той. Евреите и сега не обичат Христа. И днес, след 2000 години, нямат любов. Те са крайни материалисти. Казват, ако приемем учението на Христа, ще спънем своята еволюция. Нека чака Христос да изучим работите, тъй един ден ще приемем Неговото учение. Практичен народцът е. Може да кажем, че евреите са най-материалистическият народ. Синовете на Яков продадоха брат си Йосиф. Юда, един от учениците на Христа, продаде учителя си за 30 сребърника. Какво може да се очаква от хора, които постъпват по този начин? Не са само евреите такива. Евреите са разпръснати днес из целия християнски свят. Колко народи днес дори биха продали Христа за 30 сребърника? За вас е важен въпросът за отношенията ви като ученици. То е сериозен въпрос. Знанието ви на земята няма значение за небето. Той да го знаете. Знанието, което ви е потребно за другия живот и това, което ви е потребно за земята, трябва да въргат паралелно. Това е разумно. Това трябва да знае ученикът. Той трябва да учи сега. Има някои проповедници, които казват, трябва да си продадете къщите, и имотите, да живеете само по Бога. Много пъти християните са се опитвали да служат на Бога, но все са срещали някаква спънка. Казват най-после, светът още не е готов. Знание трябва на хората. Промена на сърцата им. Това е важното. Съвършена промяна трябва да стане в човешкото съзнание. Ако двама души могат да се обичат тъй, че всеки в себе си да счита интересите на другия като свой, въпросът е разрешен. Това е съзнание. Ако във всеки едно го има толкова съзнание, че винаги да урежда въпросите на ближните си преди своите, Светът щеше да бъде друг. Щом уреждаме своите интереси преди тези на ближния, светът ще бъде какъвто е сега. Ако слугите уреждат най-напред работите на Господаря си, а после своите, и ако Господарите уреждат работите на слугите си преди своите, не щеше ли да бъде по-добре? Когато ви се правят тия бележки, имайте предвид, че вие, като ученици на Земята, сте отлични. Ако ви съведа горе на небето и ви сравнявам с другите ученици там, казвам, далече сте от тях. Ако отидете като ученици горе, там ще ви пишат единица. Говоря ви истината. Тук и седем може да ви пишем, но горе единица. Ще кажете, единица плюс седем прави осем. 8 делено на 2 дава 4, но единицата горе и седемте тук не се събират. За това ви казвам, трябва да се стремите. Това е един вътрешен процес, не е нещо, което може да ви се даде на готово, но трябва да го предобиете. Това е великото в Божествената школа, че съвършенството може да го предобиете. Тайна молитва Мир Мирът носи Божията радост